Їй стало неприємно, і вона раптом відчула, що зустріч із Олексієм не викликала в її душі бурю почуттів, що їй зараз було вже все одно, з ким він, як він. Просто промайнула сумна думка, що велика любов чомусь обминала її. «Привіт!» – відповіла після паузи Даша Зовсім спокійно. «Мені пора! Щасти вам!» На обличчі Даринки майнула легка і зневажлива посмішка, і вона повернулася і пішла, залишивши в розгубленості позаду себе двох колись близьких людей, які її зрадили. З ними... Даша пережила найкращі моменти свого життя, але і найгірші теж. Розділ 39. Маргарита і Лівно, як ви тут у літку обходилися без кондиціонерів, якщо зараз хворим так важко в задушливих палатах? «Кватирки неможливо відчинити, щоб людей не протягло!» Даша стомлено опустилася в крісло і витягнула ноги, давши їм змогу трохи відпочити. «Загалом ми відкрилися в жовтні», – відповіла Маргарита Іллівна. «Але й тоді ще було на вулиці тепло. А що тут коїлося, не передати». Я змогла вибити два кондиціонери. Але що таке два для нашого відділення? Ну, встановлять їх у торці коридору з двох боків. Ну, будемо ми відчиняти навстіж палати. І що? В одній палаті комусь треба переодягтися. Інший взагалі не хоче, щоб хтось бачив його вмираючим. Третьому на судно треба. Я не знаю, де і кого ще просити допомогти. Завідувачка розвела руками і переклала без діла картки хворих з одного місця на інше. А ви не ходили до мера? Ходила, махнула рукою жінка. Мер уже побував у лавровому вінку, коли відкривали хоспис. Коли журналістів купа була, Столичні Б приїжджали, а він стрічку чик-перерізав, усміхнувся своєю голівудською усмішкою на камеру, і все, забув про нас. Тепер у нього інші проблеми, це зрозуміло. «Я піду до нього», – рішуче сказала Даша. «Я спробую. Ти просто змарнуєш свій час і сили» які тобі треба зараз приберегти. Я хочу спробувати. Раптом вийде на поля А я тобі кажу марно. Ти це розумієш? Спробувати треба. Не ж він мене за це. Ти вперта як сто віслюків. По-материнськи, по-доброму посміхнулася Маргарита Ілівна. Даша засміялася. Не знаю, чому про цих бідних тварин розпустили нехороші чутки. По-моєму, вони дуже навіть милі і симпатичні. Як ти? – посміхнулася жінка. Потрапити до місцевого голови на прийом виявилося не так уже й просто. Він приймав жителів міста раз на місяць за попереднім записом. Але Даринці пощастило. У мера за графіком мав бути прийомний день на цьому тижні, і Даша пройшла до приймальні, де від неї зажадали паспорт і всі дані про себе. Секретарка занесла все в комп'ютер, перевіряючи правильність її даних. Потім її попросили детально викласти суть свого питання, і тільки потім назвали час прийому і день. «Я прийшла до вас, Євгене Олександровичу, з проханням», – почала Даша відразу, щойно привіталася і присіла. «Бачу», – сказав мер, заглянувши в папірець, який простягнула йому секретарка. «Ви з якоїсь благодійної організації?» Він підвів голову і з натягнутою усмішкою подивився на Дашу. «Ні», – я просто медсестра хоспісу, який ви відкривали. Ну, я вже мав розмову з вашою завідувачкою з питання встановлення кондиціонерів. Я це добре пам'ятаю. Тоді я їй підказав, куди краще звернутися, і, наскільки мені відомо, їй там допомогли, виділивши кошти на два кондиціонери. Лише на два а в нас у відділенні багато палат, де лежачі хворі. Я розумію, але є ж і інші відділення, де поки немає кондиціонерів. На жаль. Я кажу «на жаль» до того, що поки медицина погано фінансується нашою державою. В хірургії теж лежать важкі хворі після операції, але ми нічим не можемо їм допомогти. Мер розвів руками. «Розумієте, Євене Олександровичу, в хірургії люди перебувають тимчасово. Після лікування вони повертаються додому в нормальні умови життя. А в нас хворі живуть. Це їхній дім, останній будинок. Я це знаю, не треба мене вчити». Голос мера став дещо нервовим, але він усе ще тримав маску на своєму обличчі. Але у мене дійсно немає на це коштів. Ви думаєте, я б не допоміг, якби була така можливість? У нас багато хворих на снід. У їхніх палатах ми не можемо відчинити навіть квартирки. Звичайний протяг – може відразу ж викликати застуду, яка не є небезпечною для інших людей, але цих вона вб'є. У них майже повна відсутність імунітету. «Дівчино», – мер зітхнув, «я не маю наміру слухати зараз лекцію про снід. І у вас на лубі немає таблички «Бюро добрих послуг». «За вами ціла черга людей», які прийшли з важливішими питаннями, з серйозними проблемами. Я теж із серйозним питанням. І поки ви не вислухаєте мене до кінця, я звідси не вийду. Голос Даші став твердим. Ви собі можете уявити, як лежати хворим у важкому, задушливому повітрі день за днем. У цих палатах вони не підводяться з ліжка навіть для того, щоб сходити до вбиральні. У кожного є судно під ліжком, підгузки і клейонки. Стоїть стійкий туалетний запах, яким їм доводиться дихати. І так день у ніч, ніч за нічу. Гниляві, смердючі рани, сеча, кал, ліки, блювота. Хворі кашляють, харкають кров'ю зі шматочками власних легенів усі разом. І цим їм треба дихати. «Я розумію вас, розумію їх, але... І що вам вартує їм допомогти? Я не повірю, що не можна знайти хоч якісь кошти». Даринка говорила так гаряче, що в неї вогнем палали щоки від хвилювання. «Можете не вірити, але немає грошей. Немає!» Незабаром вибори, чи не так? Невже вам не хочеться заробити кілька зайвих балів? Я разом із хворими напишу подяку вам через газету. Дуже потрібна мені ваша подяка. Мер уже явно почав нервуватися і не помітив, як подоба посмішки сповзла з його обличчя. Що мені ваша замітка? Ви вважаєте, що я вчепився в мерзке крісло двома руками і тримаюся за нього? Ні, ви помиляєтеся. Воно медом не намазане, швидше дьохтем. Ось ти і прилип до нього, подумала Даша, не збираючись відступати».